Може, я образив тебе? Ні, ні, прошепотіла Дарина. Це від радості, от щастя. Кохала тебе все життя. І ось мрії, Господи. Не пережити такого раю. Серце не витримає. То ти не погребуєш стати моєю дружиною? Королево, царице, богине моя, я всю пощу кину тобі до ніг. А вільна Україна сплете нам щастя вінець. У тобі єдиному все і життя, і радість, і щастя. скрикнула дівчина і обвила шию, Найде руками. Він притис її до своїх могутніх грудей і палко прошепотів Бери ж мою буйну голову і гаряче серце навіки. У цей час якась постать виринула з навколишнього мороку попростувала прямо до них, найда ледве встиг відскочити від дарини і прибрати шанобливо, байдужого вигляду. То був Петро. Він приніс килим і двоє козацьких сідел замість стільців. Отець Деякон питає, звернувся парубок до отамана, куди звелиш їхати і коли? Скажеш, пан отцеві, щоб прийшов вечеряти, тут і домовимось, а вирушати треба, як місяць зійде, і їхати швидше до Дніпра, провести ясновельможну панну до Києва. Як тільки Петро відійшов, Дарина схвильовано запитала. «Ти це так навмисно сказав їм, Іване, чи справді вирішив одіслати мене назад?» Найда на мить старопів. «Як, хіба ти думаєш залишатися?» «А вже ж думаю лишитися з тобою, твердо сказала Дарина, і ніхто мене звідси не вирве, хіба що ти сам накажеш силоміць отвезти мене». «Люба моя, кохана моя, Найданіжно поцілував її. «Моя відчайдушна голівко, але хіба це можливо? Подумай, тут кожної хвилини чигає на тебе страшна небезпека, смерть, муки, наруга. А хіба на тебе не чигає те саме? Та й що мені всі небезпеки в світі, коли ти будеш разом зі мною? В надійному, безпечному місці я змучусь душею за тебе більше, ніж тут, у самому пеклі бою. Ні, я не залишу тебе ніколи». Щастя моє, як мені дякувати тобі за таке кохання, захоплено, промовив Найда, стискаючи руки дівчини. Але, але, бачиш, він розгублено затнувся. Усі знають, виходить, ти таке не хочеш узяти мене з собою, скрикнула Дарина, різким рухом вирвала свої руки знайдених. Я не хочу. Та якби мені Господь дав померти край твоїх ніжок, я б кращої долі не бажав собі. Тільки ось що, зрозумій мене, кохана моя, моя люба, усі знають, що ти дівчина, а при війську держати жінок заборонено. Почнуть говорити, що отаман, пробач на слові, возиться з бабою, а коли така розкіш дозволена отаманові, то чому ж їй не дозволити і усім? Ніхто навіть не повірить, що ти дочка російського генерального вознала. Скажуть брехня, підуть чвари, розбрат, а разом з ними – ти не любиш мене, коли можеш розлучатися, з гірким докором мовила панна. Я не люблю, бійся Бога, Дарино, так як я кохаю тебе, не зможе кохати ніхто. Люблю тебе над усе в світі більше, ніж спасіння своєї душі з першого дня, коли побачив тебе ще там, у Переяславі. Як там, у Переяславі? здивовано спитала Дарина. Чому ж ти не відкрився мені? Тому що батько твій, вгадавши, мабуть, моє почуття, сказав, що ніколи не віддасть своєї дочки за гультяя Запорожця і що взагалі просить цих добродіїв обминати його двір. Ой, Дарина, коли б не ті слова, то, може, на козацькій голові ніколи б не було чернечого клобука. Любий мій, і Дарина обвила руками шию козака. Ой, якби ж я тоді знала, що ж би ти могла вдіяти, голубко, «Ніяка батьківська воля не зв'язала б мене, пішла б за тобою на край світу, бо ж і я тебе покохала відразу і навіки». «Орлице моя!» – найда пристрасно обняв дівчину. Поблизу почулося шарудіння. Козак швидко випустив панночку з могутніх обіймів і шанобливо відсторонився. Дарина глянулася, не було нікого, у темряві повванів лише силует коня. Але якщо ти кохаєш мене так, якщо для тебе немає нікого на світі дорожчого, ніж я –